У липні 1969 року я з дружиною Катериною і 13-річним сином Віктором вирушили у Польщу. На прикордонній станції у польському місті Пшемші нас зустрів Тадеуш Григорчик, Тадик. «Поїдемо до мене у жарки», – як про давно вирішене сказав мій друг. «У жарках?» – дістались ми туди пізньої ночі. Нас чекав сюрприз. Будинок Тадика гув як вулик. Сюди завчасно прибули колишні партизани, товариші по зброї, багато хто з сім'ями. Тут моїй Катерині довелося познайомитись із польською гречністю, вродженою вічливістю, особливим рицарським тактом. Один за одним підходили до неї гості Тадика, знайомились з незмінним цілою Рончки, сивоусі молоді, Грібороби і горники, Ледь нахиливши голови, вони виконували весь церемоніал з галантністю королів і принців із добрих казок. І в усьому цьому не було нічого театрального. Гречність, делікатність, повага до людини, зокрема до жінки, у цьому ми могли не раз переконатися у музеях і в театральних касах, у магазинах, кав'ярнях і на трамвайних зупинках, національна чудова риса польського народу. Певно, тільки у Польщі слово «пан» звучить так людяно, бо з ним звертаються і до сміттяра, і до члена уряду. А що вже чемність і чуйність до жінки? Не випадково саме у соціалістичній Польщі, крім 8 березня, існує і користується великою популярністю День матері. Сини і дочки вшановують своїх матерів, живих і померлих. Цього дня депутат Сейму, міністр, академік і директор великого заводу, гурнік і металург, Відклавши всі свої, хай навіть дуже важливі й термінові справи, мжать поїздами й машинами у гірське чи лісове село, де народилися, щоб припасти до зморшкуватої руки матері, яка пахне парним молоком, землею і травами. У жарках веселилися до ранку. Спогади, тости і знову спогади. А пригадуєш, яка була радість, коли з того світу. З'явилася Ольга Совецька. А як ми разом штурмували баб'ю Гуру? По голосу, по інтонації, по знайомому жесту впізнаю хлопаків Тадика, Збишика, Яника. А ось золота корона волосся і така сяюча, горда краса. Вражений, дивлюсь, ледь усміхнені, пустотливі і до чого ж знайомі очі. Ну, звичайно, Геленка, зв'язкова Тадика. У жовтні 44-го їй було років 15. Вона одружена, має трьох дітей, живе у Варшаві. Дізнавшись про намічену зустріч, кинула всі справи і теж примчала у жарки. Гелена перша заспівала, і всі підхопили стару партизанську пісню. «Одного вечора», – розповідала пісня, – «ми вирушили в поле, щоб зробити добру справу, німців роззброїти і поляків озброїти, заслужити похвалу і честь». Голос у Гелени теплий, грудний. За партизаном дівчина плаче. Не плач, дівчино, не лий сліз. Може, ще побачимось. Будем разом, я і ти. Мабуть, не одна із присутніх тут жінок не дочекалася свого милого з галі, з партизанських безкид. І хоч пісня просила не лити сліз, не тільки в мене одного, що мимо в грудях. Щоб якось розвеселити гостей, Тадик почав пригадувати веселі партизанські скоромовки. Сікера мотика, пилка, шклянка, ноці налєт, в день лапанка, сікера мотика, пилка, нуж, все грав Гітлер війну юж. Тобто сікера мотика, пилка, плянка вночі на літ, в день облава, сікера мотика, пилка, ніж, Гітлер війну вже програв. Краків. І тут нас уже чекали. Товариші з Ради Крайової виділили для поїзду к Волгу. Нашим постійним гідом був Владислав Бохенек-Владик. Знагадково посміхаючись, він повів нас за межі Старого Кракова. Незабаром попереду завиднілося сучасне індустріальне місто. Рівні ряди житлових блоків, молоді парки, ліс труб, Немов стволи гігантської зенітної батареї, спрямований у небо. Домний, складне сплетіння конструкції. На бетонних стрілах величезні літери. Гута імені Леніна.